Ara, j'ta peneti bere anpuña buskat uh, uh, utzi masteriana uh, eta ez chartu uh, de samba uh, Untsa txatuala tutta gaur uh, bakisu uh, a sinia argira eh, bi nazkaro tabias uh, Gillian Gillian like sta uh, inseguretako hola uh, diferente aitia uh, trinkete giretik Beaz, e, untsa taulatut eta hortan oh, du, pagatu uste Bai Bai, hartan kokatua niz, e, uste dut, badidelela jokoraria ainit, nahi duela beneleki, abeaz, e, untsa prestatuko niz, txapelketa honbat iteko, eta partidaz partida kusiko dugu, zein nendugu. Una. Zaila izan, ala ere hori klarki, eh, klarki da, baina, bon. Aldutan bezala nendut, eta espero hiru eh, partida gira ziko dut.